احب الله والإسلام والقرآن والجنه احب جحافل الايمان ترفع رايه السنه الله والاسلام والقران والجنه احب جحافل الايمان ترفع رايه السنه الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على أشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد مبعوث رحمة للعالمين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربي شرح لصدري وإسر لأمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وبعد الله عليه وسلم سبحانه وتعالى نعم سزهوالي يمو صلى الله عليه وسلم الله وكبصنيك وميلنيك محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله a njegovu porodicu, časne ashabe i sve one koji slijede u dobru do sudnjeg dana. Azati. Kao što je bilo u najavi, večerašnje predavanje i govor će biti od dvojici ljudi iz ummete Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. زاكوي ركاو بالصالحين صلى الله عليه وسلم حديث اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر ابي بكر وعمر سلديت دويجكو كوي تشي ناكن مني ابو بكر و رضي الله عنهما وعن الصحابه اجمعين Kaže šehhul islam ibnu tajmi je, rahimahullahu ta'ana, mutavatir predajom je došlo, alaikum islam, mutavatir predajom je došlo na više od 80 rivajeta i raznih predaja od Ali radijallahu anhu, da je na u kufi rekao بعد الله وقصانيك صلى الله عليه وسلم محمدا نایبوليه أبو بكر ازاتم عمر شطو اي بلعك دوكاز دا سو سفى اصحابي رضي الله عنهم اجمعين مجوصبا ولی چنینی چنینی jedni drugi چنینی اي پوشتوال ای دا Nema mjesta raznim šubhama koje se mogu očitovati, danas pogotovo na e, tim nekakvim elektronskim medijima, portalima, kao što nam žele predstaviti da je bilo među ashabima preziranja, što nije istina i imamo, alhamdulillah, jasne dokaze za suprotno toga. Ali radijallahu anhu, kao što prenosi šeho islam Ibnu Tejmije, kaže mutavatirom, a mutavatir je predaja koja je došla lancem iz svake generacije po najmanje deset ljudi koji se nisu međusobno poznavali. U svakoj generaciji bilo deset takvih ljudi najmanje, sve do onoga koji je zapisao taj rivajet u knjigu. A posebno ovaj rivajet رضي اللي علي رضي الله عنه دوصلو preko 80 vrsta ili puteva do onoga koji je zapisao taj rivayet da Ali radijallahu anhu kada أبو بكر popeo na minber u Kufi rekao khayr hadhihi al-umma ba'da a zatim Omer što je veliki dokaz da su se ashabi međusobno voljeli kao što smo rekli i prveš šije koji se tako nazvali al-mutaqaddimun min ash-shi'a nisu vjerovali ono što danas vjeruju današnje šije tako što nazivaju Bekre Omara da su nevjernici da su se odmetruli da su promijenili tako dalje Čak ni šije u prvim generacijama nisu to mogli da vjeruju jer su znali ove predaje. Tako da su šije smatrale u tom njihovom prvom razvitku i, i prvom pojavljivanju da je Ebu Bekir i Omer da su najbolji nakon poslanika sallallahu aleyhi wasallam. Ime Ebu Bekira radijallahu anhu od koga ćemo i početi pošto je najbolji Ebu Bekir je njegov nadimak. Međutim Mnogo ljudi ne znaju ime Ebu Bekra, radijallahu anhu. Ebu Bekr Abdullah ibn Ebi Kuhafe. A Ebu Kuhafe je nego babo čiji ovo isto nadimak zvao se Osman. Osman. Ibn Amr, Ibn Ka'ab, Ibn Sa'ad ibn Tejm, ibn Marra, ibn Ka'ab, ibn Adnan, ibn Isma'il, ibn Ibrahim, alaihim as-salam. To je njegov, znači, rodoslov, njegov sened u, u, u, u potomstvu i onome, njegovim negov, predjedima, Abu Bakr radi Allahom. Inša da naučimo svi jer vrijedi naučiti rodoslov najboljeg čovjeka nakon Mohameda sallallahu alaihi wa sallam mnogo je predaja i zabilježili su islamski učenjaci koji sto sve nazivi ili e, leqabi alqab znači nadimci koje je imao Ebu Bekara bilan dva su najpoznatija prvi je as-siddiq što je veoma poznato, Ebu Bekrim Siddiq. Taj nadimak je dobio onda, kada je povjeroval bez ikakve dvojmi ceh, bez ikakve sumli, da je posanji, sallallahu alaihi wa sallam, za jednu noć otišao u Isra wal Mi'araj. Isra znači premještane iz jednog mjesta u drugo. Isra znači da je, po sani sallam, iz Mekke odputao na Buraku do Mescidul Aqsa, do Palestini. Amjaraj znači uzdizanje. Či Isra, putovanje, amjaraj uzdizanje do sedmoga neba, do sidratul munteha kada prestaje biti išta što je stvoreno i nakon toga je naš gospodar Allah subhanahu wa ta'ala kao što smo rekli, njegov babo se zvao Uthman ibn Amir. Al-Atiq. Al-Atiq je drugi nadimak za Abu Bakr Dobio je taj nadimak Al-Atiq. Kada je posanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Ante Atiqullahi min al-Nar. Ti onaj kvijeg je Allah uslobodio od vatre. Ti onaj koji je Allah subhanahu wa ta'ala oslobodio od vatre. Što znači da je Ebu Bekr obradovan džennetom još dok je živ bio. I u hadisu koji je poznat i vjerodostojan, i svi ga znamo, deset koji imaju je obećan džennet, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, Ebu Bekrim fil dženne, wa Umar fil dženne. Ebu Bekr je u džennetu i Omer je u džennetu. Mi ne možemo i da bi htjeli da govorimo o vrijednostima Ebu Bekra To je teško. Znači teško se usuditi jednom insanu da kaže ja ću sada vama da govorim o pravim istinskim vrijednostima Ebu Bekra Ne može, teško je to. Jer teško je jezikom opisati ono što su ta dvojica, radi Allahu anhum, ta dva brda, ta dva umeta, uradili za islam. Ja vjerujem, znajući da svako onaj ko bude sebe jednim dijelom, da mu se to dijelo piše sve dok taj sebe njegov postoji. Ja vjerujem da Ebu Bekri i Omar imaju nagradu zbog našeg sjedenja ovdje. Zato su Ebu Bekri i Omar najbolja dvojica posle Muhameda s.a.w jer su ga oni pomogli onda, kada su ga ljudi izdali. Pogotovo što se za Ebu Bekra, radiju Allahu anhu, spomine, kaže Nasara Rasulallahi, hina nasu hadalu. Kaže, pomogao je poslanika, sallallahu aleyhi ve sellem, onog trenutka, kada su ga ljudi ostavili. Na samom početku, prvi je povjerovao od ljudi u Muhammeda, sallallahu aleyhi ve sellem. Saddakahu, hina kezdebahu nasu povjerovao u njega onda kada su ga ljudi ulažu lažogornu a Omar radiyallahu anhu je bio sebeb uzeta po muslimana u Mekki kada je primio islam dok nije primio Abu Bekr dok nije primio Omar radiyallahu anu islam muslimani su bili ponižavani od strane kurejšija I radili su im stvari, šta god im je naumpalo od zla, to su sprovodili na muslimanima sve dok, do onog trenutka dok, je, dok nije Omer Adjelahanu primio islam. Kada je Omer primio islam, nije niko više smio da zijeti ti muslimane. I tada su prvi put javno izlašli u skupinama da Tavafe oko Kjabe i niko im se nije smio približiti. Što znači da su oba dva ummeta Ebu Bekri i Omar veliki zaslužnici za sjaj i opstanak Islama i dan danas. Jer zašto je poslanih s.a.v. rekao Allah je pogledao učesnike bedra i rekao im je radite što hoćete ja, ja sam vam oprostio. Jer su oni tada bili bedem Islama. Oni su tada stali na vrata Islama i rekli su nevjernicima, mnogoborscima, ne možete da ova vrata provalite. A po samih, sallallahu alaihi vseleme, u svojoj dobi rekao Allahu moj, prije same bitki na bedru, Allahu moj, ako uništiš ovu skupinu sada, neće na zemlji ostati neko ko ćete te obožavati. Oni su bili u to vrijeme jedini muslimani, njih tri stotine, 14, u jednom rivajtu 17 koji su stane da obrane Islam kako bi Islam živio i dan danas sve do sudnjega dana. I oni imaju nagradu za svaki tesbih, za svaki zikr, svaki harf proučen iz Kura'ana, piše se učesnicima bedra sve do sudnjega dana. Kao što se Zajidinu sabitu Ebu Bekr i Omar radijallahu anhu međma'in, Piše za svaki harf koji mi danas poručimo iz Korana, njima se piše jer su ga oni sastavili jedan mushaf i onda ga podijelili ljudima. A i mi danas možemo da ostavimo trajnu sadaku. I mi danas možemo da nađemo način, kao što ljudi danas modernizuju, moderniraju u tehnologiji, u građevinstvu, inženjerstvu, u informatici, programeri, Razmišljaju počitav dan novi program, novi softver, na koji način da radi ova stvar. Hajde da nešto izmislimo novo, da unaprijedimo onaj tehnologiju. Tako pametan musliman isto razmišlja na koji način ostaviti dijelo koje će trajati tokom njegovog života, biti od hajra muslimanima, a tako i nakon, nakon njegovog života. Pa makar bilo da pre neki dan idem na jedno mjesto, vidim, nema šahta. Neko će cijelu gumu. Kad bi pao sautom tu, kad bi ušla guma, odvalio bi sve. I ja nisam automehančar, ne znam šta, šta ima dole, uglavnom osovine neosovine, guma, sve bi otišlo. I musliman kaže sebi, ja ne znam možda napraviti, ali znam insana koji može, ako ništa drvenu, drveni poklopac, da bude kvaliteta. I odskuješ i to ti bude trajna sadaka, sadaka. Sve jedna guma što pređe preko preko tog šahta koji sti začepio i ne upadne unutra, ti imaš nagradu. Ako se saneti u khair. Dobra ideja. Imaju česme, imaju na autobuskim stanicama, na odmorištima, na šetalištima napraviti klub koja možda košta 50 maraka. Odrevet tako treba četiri stuba i od ozgova dvije daske da ljudi sjednu. Kogod odmori možda neka djena nakon deset godina, dvadeset, sjede tu i kaže Allah da mu dane svaki hajr naprav o klupu da se odmori. Pa se njoj dova primi pa ti onda vidiš odjednom promijenio se život još nabolje a ne znaš odakle te odakle je dova došla. da dakle, govor reći da možemo u pravom smislu, govoriti o vrijednostima Ebu Bekra i Omera, to bi možda ponizilo njihov makam, njihovo, njihovo mjesto koje je zaslužio. Tako da ćemo mi nešto uz Allahu pomoć probati da približimo sebi, kako su živjeli Ebu Bekra i Omer, kako su se slagali, ja ću na kraju spomenuti nekoliko e, događaja koji se desili nima, nima obojici zajedno, I kako se oni tu ponašali. Ono što nas, što me je ponukalo da govorim o Ebu Bekr radijallahu anhu jeste hadis od Ebu Sa'ida al-Kudrija radijallahu anhu rekao je. Jednog dana je posanih sallallahu alaihi wa sallam držao hudbu i rekao je Allah je Dao svome rogu na izbor, da izabere između Dunjaluka i onoga što je kod Allaha. I nego rob je izabrao ono što je kod Allaha. Wa pa je Ebu Bekr zaplakao. Pa kaže ravija, ne znam zbog čega ovaj šejh plače. Kaže što se tiče roba, to je poslanih s.a.v.a. je vidio poslanik sallallahu alejhi ve sellem Bekra kako plače jer je ta izreka poslanika sallallahu alejhi ve značila da će uskoro ampusti ovaj svijet jer kada je Allah dao na izbor poslaniku sallallahu alejhi ve da izabere između dunjala kao to da jest da još ostane živ ili ono što je kod Allaha to jest džennet i oprost i magfirat Allahu poslanik sallallahu alejhi je izabrao onaj svijet Pa je rekao Ebu Bekor, kada ga je vidio da plače, kaže nemoj plakati Ebu Bekara. Kaže nema čovjeka, kaže poslani sallalahu ar-eusallam, nema insana koji od, kojeg, od čijeg sam se i mjetka, i njegovog društva više odkoristio od tvog društva Ebu Bekara. I da sam ikoga mimo Allaha uzeo za prisnog prijatelja, da između mene i njega nema nikakvih tajni, uzeo bi Ebu Bekara. Ali ostaje brastvo u islamu i ljubav. I nije, kaže poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, naredio je da se sva vrata okolo mesčida, sva vrata koja su bila od kuća okrenuta prema mesčidu i prozori da se zatvore osim Ebu Bekrujih vrata. I dan danas ta vrata imaju kada odete u poslanikov, sallallahu alaihi ve sellem, mesčid, Sala. Vidjet ćete da na jednim vratima piše Babu Ebi Bekrin radi Allahu anha. Vrata Ebu Bekra. Tako da je ova inca ne samo da je dao sve od sebe, nego je žalio što će poslanik sallalahu alaihi vselem napustiti ovaj svijet. I znao je da će to biti trenutak kada on neće više moći svojim metkom i svojim prijateljstvom i suhbetom biti uz poslanika i da li ga pomagati. Iako od prvog dana bio onaj koji je stajao uz poslanika sallam, onaj koji je jedini Allah ga počastio, jedinog čovjeka pod nebeskim svodom koji je Allah počastio da bude u društvu poslanika sallallahu alaihi wa sallam tokom hijri i Allah o tome kaže i kaže ona dvojica i on bi jedan od one dvojice koji su bili u pećini Izi govori svom prijatelju: "Ne tuguj, Allah je I kada reče svom prijatelju: "Some sahibi, nemoj tugovati, Allah je sanama." A hadis kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "O Ebu Bekre, šta misliš o dvojici sa kojima je Allah treći? Da li će njima ikakav, ikakav musibet moći nauditi i da li će im iko moći ništa uraditi ako je Allah sanima?" Kaže Omer radijallahu anhuza Ebu Bekra. Ebu Bekr se iduna vahajruna vahabbuna ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Kaže Omer, Ebu Bekr je najbolji od nas. Najprobraniji je od nas i najviše ga voli posanih sallallahu alaihi wa sallam. Od svih nas. A ovo predaju je šehhul Albani ocijenio da je dobra. Ibnul Džewzi, rad, rahimahullahu ta'ala, kaže Selefu Salih, ispravni prethodnici, prve generacije muslimana, nakon ashaba Allahu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, podučavali su svoju djecu, ljubavi prema Ebu Bekr, Ebu Vekru i Omeru, kao što su i podučavali surama iz Korana. Znači, od mali nogu, kao što je svog sina učio, sinko, reci, bismillahirrahmanirrahim, hajde sad da naučimo, kul huo Allahu ahad, Allahu samed, tako je ga učio, sinko, bio je jednom insan koji se zvao Ebu Bekr. To je radio. Bio je dobar mu'min. Živio je s poslanikom, sallallahu alaihi wa sallam. Bio je Omer, koji je bio drugi halifa. Radio je to i to kako bi ta djeca od malih nogu zavolila ta dva velika sahaba koji su sve dali kao što ćemo vidjeti na putu Islama. Isto ono što me je ponukalo da večeras progovorim sa vama o Ebu Bekr radijallahu anhu, a zatim i o Omeru, hadis poslanika sallallahu alaihiho selleme, Kada je nakon sabahskog namaza okrenuo se, jedno jutro ashabima je rekao Men asbaha minkum ko je od vas osvanuo, a da posti, postač. Pa je Ebu Beker radijallahu anu jedini digao to jutro ruku. Pa je po sanjih sallallahu alaihi wa sallam rekao Men ata'ame minkum uljevme miskina. Ko je danas od vas nahranio miskina? Pa je Ebu Beker radijallahu anu digao ruku jedini. و مجلسه وصانح صلى الله عليه وسلم قال يا فمن عاد منكم اليوم مريضا кое од вас данас обишао болесника па је дигао يديني ابو بکر رضي الله عنه па и наставио وصانح صلى الله عليه وسلم يكاج فمن تبع منكم الجنازه يوما اكو је данас од вас pa je jedini podigao ruku Ebu Bekr radijallahu anha. Pa kaže i sallallahu aleyhi wa sallam, međte ma'anne fimri'in illa dehalel djenneh. Ove četiri stvari nisu se našle kod jednoga čoveka za jedan dan, a da nije ušao u kada je poslanih sallallahu alaihi wasallam pitao ovo? Nakon podne? Pa da imaš vremena kad ustaneš ujutru do podne i da otpratiš dženazu i da nahraniš i da obiđeš e, bolesnika nakon sabahskog namaza umrklo još noći još svanlo nije kako to? Kako je mogao Ebu Bekr radijallahu anhu Sve ovo uraditi, a tek sva nulo. Zato što Ebu Beker nije spavao. Te noći, prije sabahskog namaza, je sve ovo uradio. Dženaze se prije, kod Araba, obavljale noću. Su preko dana bile velike temperature, tako da nisu mogli preko dana, po bijela dana, da dok odneseš džanazu iz gasulhane, iz kuće odakle se gasuli, do posle nikog mesida, sallallahu ala sallam, gdje nije tada bilo klima. I zatim, bez auta, bez išta, do mezare, do beqije, taj mejt bi znači bio u fazi već raspadanja područini. Tako da su se džanaze klanjale večeri, večernim satima. Ali je Ebu Bekr, radijallahu anhu, I ispratio dženazu. I nije samo rekao, ja sam ispratio dženazu. I obišao bolesnika. I nahranio mi skina na večer. Nema čovjek šta da jede. Da jede. Dao mu večeru. Kao je, dosta sam uradio, treba danas se odmorti. Pa veli, makar da ne zapustim. I zapostio taj dan. Radi Allaho hanu. Pa je posanik, sallallahu alaihi wasallamu, tada obećao, obećao džennet. U hadisu i kbilaži Imam Ahmed od Abdullah ibn Mas'uda kaže Allaho poslanik sallallahu aleyhi wa sallam Allah je pogledao u srca ljudi pa je vidio da su najbolja Allahovi poslanici sallallahu aleyhi wa sallam sallallahu aleyhi wa sallamu aleyhim pa ih je izdvojio i učinio ih poslanicima pa je pogledao dalje u srca pa je vidio nakon poslanika da su najbolji ljudi oni koji je izabrao da budu fi suhbeti Rasulillah, da budu ashabi Allahu poslanika wasselam, što je veliki dokaz da su ashabi najbolji mu'mini najveći vjernici nakon poslanika u Allaha subhanahu wa ta'ala da neće doći generacija niti osoba do sudnjega dana koja će biti bolja od ashaba iz ovog umeta što je također dokaz onima koji govore I žele da nam promijene mišljenje i akidu u tom pogledu. Ashabis, da su imali krnjavosti kod sebe, da nisu bili potpuni u segmentu vjere, da su imali kod sebe raznih primijesa i tako dalje. Što normalno odbijamo, smatramo to zabludom i kažemo im logikom ako razuma imaju kada upitate židove ko su oni koji su bili oko Musa njegovi pomagači oni će reći najbolji ljudi kada upitate kršćane ko su bili havarijuni 12 učenika i Sa reći će to su najbolji ljudi kada upitate jednu grupu koja kaže za sebe da pripada ovom umetu I da vole poslanikovu, sallallahu alaihi vseleme, kuću, je hlubet kada ih pitate, ko su bili oni koji su cijelog svoga života branili poslanika, sallallahu alaihi vseleme, stajali uz njega, dali svoje metke za njega i ostali tako na tom putu i na tom putu preselili, oni kažu, to su najgori ljudi. Ako tu ima ikakve logike, ja bih volio da mi to neko pojasni. Ali te logike, nažalost, nema, ali oni zavedu onoga ko nema znanje i koje, čije je srce, srce bolesna. Evo je da nas sačuva bilo koje zablude i da, nas, da nam učini istinu istinom i da nam olakša da je sledimo, a da nam učini zabludu zabludom i da nam olakša da je se klonimo. Ne prenosi se! da je bila kuća u doba poslanika sallallahu alaihi wasalam gdje je majka i babo i sin zajedno sa svojom djecom i suprugom i djecom njegove djece da su bili svi vjernici i bili vjernici tokom života poslanika sallallahu alaihi wasalam osim kuće Ebu Bekra radijallahu anu sodno tome je i rekao šeho Lissalam ibn Tejmije kaže znalo se u Medijini koje su kuće vjerni, vjerničke, imanske, a koje su munafičke i govorilo se za kuću Ebu Bekra ovo je kuća imana. Iz te kuće je izašla i majka pravovjernih Aisha radi Allahu anha najomilenija osoba Allahom po sallallahu sallahu alaihi wa sallam. koja je prenijela Među ravijama, među ravijama, među najviše, znači hadisa Allahu posanika sallallahu alaihi ve sellem preko pet hiljada i koja je bila nakon smrti Allahu posanika sallallahu alaihi ve sellem jedna od onih koji su davali fetve u Medini, sve dok nije presela radijallahu anha. Sada ćemo spomijeniti nekoliko događaja koji se desili između Ebu Bekra radijallahu anu i Omera radijallahu anu. I da isto ga inša Allah izvučamo povuku. Ebu Bekr i Omer su se naticali u hayru. Što je i nama išaret da svako od nas trebao bi. To je preporuka topla. Da ima prijatelja, normalno puno prijatelja, braće muslimana, družimo se, pijemo kahvu, razgovaramo, jedne druge savjetujemo, pomažemo. Međutim, da imaš nekoga koji ti je ekstra blizak. Da se sa njim natičeš u hajru. I to je dokazano da i tokom studiranja, i tokom rada, i tokom učenja i odgajanja, da osoba koja je imala prisnog prijatelja sa kojim se je takmičila, da je postigla veće rezultate nego onaj koji je bio sam i nije imao nešto slično. Jer im sam po prirodi, kada nema tako nekoga sa kojim se natiče, gleda u njega, posmatra ga, želi da uradi više od njega, I ne, a u svemu tome ne onaj negativni naboj da ima kod sebe, da kaže eh, sad ja da ima ime Allaha nešto uradim, a molim Allaha da on slomi nogu, da danas da nikako ne dođe na to. To je skroz negativno. I, mislim, nije pojmljivo za jednog muslimana. Međutim, ono naticanje pozitivno, da želiš da on uspije, međutim, želiš da do, dokažeš i sebi, I njemu, da si ti bolje od njega. U Hipsu Kur'ana pitaš svog je rana, onako izokola, pošto možda da ti ne bi rekao onaj upola. Kažeš, pa koliko si ti danas naučio s Hayro? Pa eto, nije za priču, pa hajde tamo vamo, uglavnom nekako mi zvučeš, ka on kaže o većik Indija. I ti onda se nakaniš do jacije, da naučiš dvije strance. I dođeš nakon jacije, zagližeš, kažeš, <laughs> <tuh> Duplo. Ta to je dozvoljeno. Ta je tenafus bejn muminin, To je među vjernicima je dozvoljeno čak i pohva Allah. Jalla fi u fii dhalike. Fel je tenafesi ilmu ka jennetima. Ka khairu ka Allahum zada volstumu. Neka se natiču oni koi jelida se natiču. Wasabiqun al-evolun. Oni koi se natiču dobro i tako dalje. Znači, ajeti, ajeti nam govore, a i same, sami ovi događaji koji ćemo navesti su dokaz da su jashabi alavu poslanika, sallalahu alaihi -e salam, tako shvatali tu stvar, da su se međusobno naticali i imali su mislima. Pazi imali su mislima stalno, pa ja želim da budem bolji od njega, eh, sad ću ga preteći, tako dalje. Da li to bilo u Koranu, hifzu hadisa, u nekom hajru, čuješ svog brata muslimana da je podijelio danas da je udijeli sva da odešiti odmah da udijeliš. To je taj hayr. Možda na samom početku bude minimalan. Međutim on se izradi. Poput biljke koja oplemenjuje druge. I ona se vremenom razmnožava, možda od jedne travke kasni bude onaj cijela livada. Cijela livada, tako je vaš ovaj hayr. Primjer danas mi kad gledamo na našu situaciju globalno u svijetu moralna strana umeta i naroda i četavu čovečanstva je skroz ne, na nezavidnom nivou čak možda je najgora dosad u nekakvoj ljestvici historijata, naroda i, i, i čovečanstva ljudskog znači možda je dosegla nekakvu najnižu ljestvicu međutim Nije to dokaz da može insan da se obezhrabri i da kaže pa ako svi ubelaju, šta ja imam sad nešto, hamdula, klanjam, pa bolji samo od, od pol A ja, svi ono ideš na saba i dođe šetan i kaže, viš kako si ti, mašala, pravi mumin, viš da svima upogašeni. pogašeni onaj prozor, znači niko nije usto na saba, samo si usto. I onda tebe to čitav dan, Drma ti nakon toga ne radiš jer si najbolji. Što ću ja se trudu da i dalje budem najbolji ako sam već najbolji. E, ako na fakultetu imam sve desetke i jednu devetku. A svi imaju osmice. Što bi ja sad ispravljao u devetku da bude desetka kad sam odmah još, još sad sam najbolji. Što ću biti sad još ekstra najbolji. Eh, nije tako. Uvijek, kao što je došlo u definiciji, koji je izrekao Ibn Omer radijallahu anhu, da je rekao et takova. Takvaluk je da smatraš sve one oko sebe da su bolje od tebe. To je takvaluk. Takvaluk je da smatraš sebe manjim, manje vrijednim od onih koji su ispred tebe. To je takvaluk. Definicija Ibnu Omera radi Allah. I znači taj suhbet, to prijateljstvo, naticanje da bude o svem I da svako od nas nađe nekog jerara koji će on biti onaj prisni prijatelj s kojim će se takmičiti u ovim hajratima. A insan sam sam po prirodi klone nekad, ne bi naučio nekad i da se međusobno ispituju kada je u pitanju hips Kur'ana, hadisa, neke knjige da je prelazi zajedno i tako dalje. Znači sve to odkoristi, odkoristi sohbeta, a Omar radijallahanu i Abu Bekr su senati cali. Omer radijallahu anhu je zapazio Ebu Bekra. Kako nakon sabah namaza ne ide u kući, nego ide u drugom pravcu. I jednom, i dva put, i tri put, i stalno. Sad hoće on da vidi gdje on ide, pa ako radi neki hajr da ga proba, preteće. Pasite, braćo, mislim, ja kad ove predaje čitam, kad razmišljam o njima, stvarno treba da insan sebe stavi u taj položaj. Sabah namaz. Pa tek usto, pa gladan, čeka Hanuma s kahvom, zove na telefon, šta to toliko zikriž. Sim. Sve što, pazim, mi smo ljudi, i oni su bili ljudi, nisu, nisu bili roboti. I oni su bili ljudi. Primili su islam, onda kada su upotpunili e, Znači, 40 godina, pazi, eba uvek Radijalane primio sam sa 42 godine. Nije bio mladić. Ono da kažemo 20 godina nema posla, nema porodce na, na babinom kontu, babo ga hrani, babo ne valja, u osnovi nije baš dobar. Kako da pika kako ti babo, ma... ali da ga uputi. Alga babo hrani, Zoveš. tu je dobar, ali se ne spomini. I sad ti možeš rad 24 sata, tebi je navoli ka što ostatkac ne eče što do podne spavati. Babogla. Među tim Abu Bekr je ovo sve radio, braćo, nakon hijdžri. A Hidžra je se desila nakon 13 godina boravka posanika sallallahu alejhi ve sellem Što znači da je Abu Bekr najmanje tada imao imao 55 godina. Je nije, mlad nikako. Čak možda i njemu treba pomoć. Među tim Omer ga prati to jutro. i vidi ga kako ulazi u jedan kučera komutvak nešto i sačeka ga da on završi završi ono što bio tu izađe, e, kada je on izašao otišao, izbeli se sakrije da, da ga on ne vidi i onda ušao iza njega, zatekao staricu koja je bila slomljena od starosti, znači ono, oronula oronula starica i bila je slijepa nazvo je selam kaže majko kosti kaže ja sam oralna starca koja koja je romašna i čak i slepa pa kaže kod je ovo što ti je bio sad kaže ne znam pa šta hovaj čovjek radi kod te kaže on svako jutro posle sabaha dođe pomete mi kuću pomozam mi ovce i spremi mi dorčak i ode ja ne znam ko je. Pa je Omer radijallahu anus je ovo zaplakao i kaže, umori ćeš onaj koji dolazi nakon tebe. Jer sad, Omer hoće da bude kojeg uvekar i bolje od njega. Ali kad je ovo vidio, zaplakao i kaže, umori ćeš. kao što je Malik ibn Enes muftil Medine, ima Malik po je došla i naziv pravna škola malikiska? kad jednog od svo, svojih učenika zatekao nije znao odakle taj njegov učenik svako jutro dođe njemu za leđa na sabah i ti momenti ljude se pitaju ajde na podne sretio pratio nije nikakav problem pol dana već smo se uhodali tako dalje i Đorčkova međutim prije sabaha ima mali krenei prema poslaniku mešedu klanjao kao ima i nakon toga počnu dersovi zato prije nije bilo mikrofona ko sjedi u zadnjim safu, ha čuo, ha ne čuo. Ko sjedi tu upored imama Malika, sve zapisuje, sve čuje. Taj jedan od njegovih studenata, učenika, svako jutro, čim Malik, ima Malik, izrađuje iz svoje kuće, prije što dođe do mesečida, on se nadstanjemu iza leđa. Salamu alaikum, tu sam, idem za tebe. I onda klanja odmah iza njega, i na dersu odmah iza njega. Jedno jutro prespi, umorija se. A gdje je spavo, Spavo je Bračo Jaslama od Magarca od, Ebu, od, od Malika, imao Malika. Jasla od Magarca gdje je Magarac jeo tu je spavao taj. Pa ima Malik jednog ga vidio tu. jer on nije već ni ustao, prespavao je. I onda ga lako prodrmo, kaže ustani, umorićeš Talibe, student islamski nauka koji će doći nakon tebe razumiješ. I onda kad ti dođeš kažeš sebi, pa ja sam student alhamdula, dnevno učim 10 sati, holalo half imam Kur'ana, znam i hadisa, podosta. Pa šta si ti spram ovoga? Šta smo mi spram onoga koji je svakog jutra da bi čuo i mama Malika spavao na mjestu gdje je magarac jeo i možda nekad razumijete. To su bili ljudi koji su iskreno željeli da postignu ono za čime su krenuli. Za džernet, za džernet, za znanje, za znanje, itd. Poslanih, sallallahu aleyhi vselem, je spremao jedno od bitaka i nije imao dovoljno novca da spremi jahalice, da spremi ranu za boj tako dalje. Pa je nam imber rekao treba toliko i toliko novaca, dinara, dirhema da bi se opremila vojska. Pa je Omar di Jalanu razmislio i kaže ta man imam pola imijetka, koliko od odgovara, to je svat. Odo sad uzeti pola imijetka svoga, pola imijetka. Ne petina. Ne zeka, dva i po posto. Pola, 50 posto. I kaže, to ću dati poslaniku, sallallahu alaihi vselem, i sigurno ću preteći Abu Bekra. 100 posto ovaj putir. jer pola ću ostaviti porac, pola se i požurio kuće. Odmah daje pola imetka, ženo, gdje ćeš? Želeko. Uzeje pola imetka, i poslaniku, sallallahu alaihi vselem, i stavio pred njima radostan, preteku prvi. Kaže, poslanik, sallallahu alayhi wa sallam, brinujući se za, za omera. Omere, šta si ostavio u kući? Kaže, ostavio sam pola. Pravo, fino. Pola dao poslanik, sallallahu alayhi wa sallam, pola svojej kući. Super. Zamislite samo jedan gest, umeta Muhamada, sallallahu alayhi wa sallam, milijardu i pola milijardi muslimana danas da danas na današnji dan ili, ili sutrašnji da kažu odvajamo pola svog imetka svi za taj dan i sve što se može naprijed da se on fukare da se za godinu dana da imaju živit treba ova džamija se završi ovo džamija ova medresa da se završi ova medresa ovaj meditev, škola, korana, sve ne bi se moglo potrošiti znači za dan, za dan jedan za jedan dan vratili bi se u doba Omer ibn Abdelaziza. Sigurno. Kad bi umet Muhammeda s.a.v. danas rekao odvajam pola imetka, možda mi što smo ovdje u ovoj sobi, kad bi svi pola imetka odvojili, onaj, ne bi to bila nekakva svota koja, međutim, braćo, ima muslimana koji milijarde imaju. Kad mu spomeneš zekat, hoće da umri. Odmah daj tabletu protiv infrakta. Jer on, Ima zekijata par miliona i on kad samo sjeti toga, a to je samo dvaj i po i on kada, to mi ne dira. Kad ja umrem, onda vi rati što ćete. Zamislite, pola imijetka. Kaže Omer, ostaje sam pola. Dolazi Ebu Bekar. Sada Omer ništa šuti i čeka rezultat i sad će Ebu Bekar donijeti trećinu, petinu, desestinu, polu. Puno će biti. Razumijete? Ja sam pola. Ulazi Ebu Bekr, stavlja, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ma abqajta li ahlik, ya Ebu Bekr, šta si ostavio po orici Ebu Bekre? Abqajtu lehom Allahe u Rasule, ostavio samim Allaha i njegov poslanika. Kaže Omer, nikad Ebu Bekre neću prestiće. Tad se uvijedio, ej mako, tad nisam, neću nikad čitav i netak je Ebu Bekar radijallahu anu, tada je izdvojio ništa, nijednog, fejninga, nije ostavio kući. Ali ostavio Allaha i poslonika i zato se, zato Ebu Bekar, Ebu Bekar radijallahu anu. A i Omer, i je Omer radijallahu anu. Jer Omer, jedan hatib tamo dok sam bio u Egiptu, je držao e, silsilu ili jedan onaj e, ciklus hudbi, nazvao je taj ciklus medresa Omera radi Samo je govorio o stvarima koje on oživio, a nisu dotada nikad, pogotovo što se tiče državno-pravnih e, zakona, unapreženja države, zdravstvo, ovamo znači poljoprivreda, iz na nafake, dijeljenja, ustavi. Omer radijelahanu je u tome bio neprikosnoven, znači nije bilo nekoga njemu ravni. Toliko je stvari Omer radijelahanu uveo, što danas države koje za sebe kažu da su ekstrapravne, i da se bore za, za prava građana i da ne smije niko u toj državi da ogladni, da ovo, da ono, Omer je to davno, davno uveo u svoj sistem državi. Gdje je izmijenio mnoge, mnoge stvari koje su bile od običaja do tada Arabima. Jer znamo da je adet i urf u islamu potvrđen da sve ono što se ne, ne kosi sa šarijetom, sa islamom, jednom narodu kada se dođe tu, I oni postanu muslimani da se to ne mijenja. Sve što je pozitivnije vrijednost u jednom narodu ostane tako. Tako dakle, da ćete vidjeti muslimane koji žive što ja znam tamo u Kavkazu, Mongoli i, i Turkmenistan i tako dalje, da imaju drugačije skroz običaje od nas. Mi muslimani muslimani. Šta je to? To su oni orfovi običaji koji se nisu promijenili nikada kod njih, a neko se sa, sa islamom i nema tu nikakvih problema Tako je što se tiče isto na našim prostorima. Ebu Bekar radijalanu je uvijek kao lično stajao za blagu osobu. Osobu koja šuti, koja dobro razmisli kad nešto priča. Omer je bio čvrst nepokolebljiv, jasan onome na čemu je. Kada je činio Hidžaru, jedini ashab, jedini čovjek, koji je učinio Hidžaru javno, iz Mekije u Medinu, je bio Omero Djelan. Svi se krili. Svi su nalazili puteve, tajne, kako ih muširici ne bi sustigli i ubili, ili zarobili. Jedini Omero Djelan je izvalo konja iz... Ili ne znam sad onaj, na čemu je jalao. Ali jalicu izveo iz, iz, iz štali. Opasao je fino. Sabriju stavio. Pitaju muširici gdje si pošao? Kaže pošao sam da učinim hijidžru iz Mekke u Medinu. A ko želi da ga majka oplače, neka mi sačeka iz ovog brda. Niko nije krenuo. Nema tog junaka koji se našao da je krenuo za, dok potjernica je bila za poslanikom alaihi, sallam, za Ebu Bekrom, za ostalima shabima, potjernice, sablje, koplja, strijele, hoće da ih ubiju, daje se sto deva, daje se zla Omer od kuće Serbez sjeda i polako, kroz meku sokake, meke, izvan i stiže u Medinu. Šta je bilo? Ništa je došlo. To je bio Omer. Ja sam na tome ko mi se suprostale Bujru. I on ima velike svoje vrijednosti. Omer radijalahu anu je kao što je opisan da je osoba koja je jedna od rijetkih osoba nadahnutih u islamu. Jer na primjer, Allah subhanahu wa ta'ala je devet puta devet puta Koranom potvrdio mišljenje Omer radijalahu. Znamo se kada E, popriječiti mišljenja poslanika jebu vekra s Omerovim kao što je na bedru bilo Allah subhanahu wa ta'ala je tada potvrdio mišljenje Omera zavrena alkohola i mnoge druge stvari devet stvari u Koranu je potvrđeno prvo mišljenje Omera iznosi ga poslaniku zatim Allah objavljuje Koran koji potvrđuje ono na znači čemu ono je bio Omer Tako da je Omer sastavio između snage, znane i mudrosti i to sve uklopio u islam islamske vrijednosti. Tako da je izašla jedna ličnost za koju je poslanih, salallahu alayhi wa sallam, rekao, Omer je vrata koja stoje između mog umeta i fitni. Toliko je bio jak i čvrst na onom na čemu jeste, na istini i na pravdi, da je bio dovoljan kao jedinka da bude čitava vrata koja nakon njegove smrti su provaljena i fitnes su zavladale i, i, i razne razna onaj e, previranja i ono što se desilo od, od smutni i tako dalje. Od ubijstva Osmana radi Allahanu i, i Alije radi Allahanu i, i, e, i tako dalje. Znači, Omer radi Allahan dok je bio živ Svi su morali da idu podjednako na trasi. Niti je dao da se uzme nečiji hak, niti je dao da zalim bude iznad mazluma, niti da neko koje je jak srve onoga koji je slab, i tako dalje. Jer Omeradi Jelahanu, neko kad čita, kaže on je samo srljo, bio jak, snagom, ne. ne. Ne, istina onaj koji potpuno čita asiru Omer radi Allahu videče da je on bio i te kako plemenit i i te kako blag nakon što je preuzeo Emr halifeta. nakon što je uzeo halifat on bio je veoma blag ljudi se tada prepali kažu ako Omer sad zavlada gotovi su. međutim svi su se onda izenadili da je Omer radi Allahu postao toliko blag da je plakao danima i noćima i one njegove izreke zlatne, kaže da e, koza u Iraku spotakne se i slomi nogu, Omer bi osjećao krivnu, dužnu, zašto nije popravio kakav Irak, Allahu Ekber, gdje Irak, gdje Medina. Ali je Omer iz tije predosložnosti takog emaneta koji je prihvatio na svoja pleća, smatrao da je, da bio kriv ako bi se ona spotakla i slomila nogu u Iraku. Koliko imamo dojacije? Desu. 11 danas nota. Hajde inčalo da da ovo polako privedemo kraju. Kao što sam na početku rekao, Ebu Bekr i Omer radijallahu anhuma su među glavnim zaslužnicima što je danas Mushaf, to jest Kur'an u jednom Mushaf. Jer je Omer radijallahu anhu nakon što je što su pobijeni hafizi Kur'ana u jednoj bici, puno ih je pobilo, pa je se prepao da neće se izgubiti Kur'an. Došao kod Ebu Bekra radi i rekao mu šta misliš da sastavimo Kur'anu jedan mushaf i jednu knjigu. Pa je Ebu Bekra radi al rekao kako da uradim ono što ni uradio po sanjih sallallahu alayhi wa pa sallam, pa je Omer rekao to je veliki hajir i kaže ma, ma, ma zaleju haddithuni hatta šerohullahu sadri, desleri kaže Abu Bekr, i ni i sve mi je on govorio o tome svedok mi Allah nije nije dao da mi je ta, to njegovo mišljenje leglo i onda su zvali Zaid ibn Thabita da napiše to i da sastavi to je za, za sebe tema znači oni su e, imaju nagradu radi Allahu anhuma e, imaju nagradu za svaki proučeni harf svaki mushaf koji se kasni ostampao uči se i čita i proučava od njihovog doba sve do sudnjeg dana takođe Ebu Bekr, radijallahu anu, a zajedno se konstatovao sa njim i ome, radijallahu anu, bili su e, ključni kada je u pitanju opstanak, jedan opstanka jednog od pet islamski islamski ruknova, to jeste zekijat. Vrlo dobro znamo da nakon smrti poslanika, sallallahu alayhi wa sallam, da su mnoga arapska plemena odbila dati zekijat, Ebu Bekr, rekli su dok je bio živ posanik, sallallahu aleyhi ve sellem, njemu su davali, međutin, nago njegove smrti, smatramo da, da zekat ne treba davati njegovim halifama. I onda je Abu Bakar, radijelahanu, imao kraću diskusiju sa Omer, radijelahanu, gdje je Omer rekao, ali ipak oni klanjaju izgovaraju šehadet, oni su muslimani, kaže, Abu Bakar, radijelahanu, esu djaun fil djahilije, djabbanu fil islam, kaže, zar si, kaže, u djahilijetu bio toliko hrabara, sad, sad, sad se kolebaš, Pa kaže, Omer nije to, nego zaista se bojim da se neprospe nedužna krv. Znači, bojaznost Omera da se neprospe nedužna muslimanska krv, bez razloga. Pa kaže onda, Omer Ebu Bekr, svoju poznatu izreku, kaže, tako mi Allaha, Boriću se protiv njih, sve dok mi ne vrate, ne budu dali špagu od deve koja se vukla, to je beznazleno znači nema to, nije ni par dinara, ni jedan dinar. Ali kaže, borit ću se protiv ni, sve dok mi ne budu davali i čak i taj uze koji su davali za vrijeme poslanika, pa je to bio sebe da ostane taj rukun i da se ponovo znači, vrate ti temeli Islama, da se čvrsto usade u srce muslimana i da se ti ljudi ponovo vrate na, na istinu, na istinu onako kako je Allah subhanahu ta'ala zadovoljen. Kao što reko nije dovoljno nikako u jednom, u dva, u deset predavanja iskazati prave vrijednosti Ebu Bekara i Omara, radijallahu anuma, međutim stalnim iščitavanjem, razmišljanjem o njihovim postupcima, i iščitavanjem sira i onoga što što nam je došlo, pogotovo na našem jeziku, ko ne zna arapski, što nam je došlo od životopisa Ashaba Loposanika, sallallahu alaihi sallam, preporučujem da se čitaju, da se izučavaju, da svoju djecu podučavamo i da ih naučavamo i ubrizgavamo im ljubav prema ashabima Allahov poslanika jer zaista dijete dijete je takvo po, svojim, po svojoj prirodi da ono ono čemu se odgoji od malena i ono što zapazi u svojoj ranoj mladosti to će ga kako štitam život znači nekako držati u balansu i u smjeru ako je od malih nogu gledao samo fudbalske utakmice nosio samo dresove, šutao samo loptu kroz kuću u avliji i u mahali. on će odrasti i samo će znati da navija. Samo će znati da navija. Djete koje je izbalansirano u jednoj pravoj muslimanskoj kući, dje se zna kada je vrijeme za igru, kada je vrijeme za odmor, kada je vrijeme za školu, a kada je vrijeme da nauči islamske vrijednosti. Djete ne može da bude poput nas, stari da podnese neke stvari, nestrpljivo je, hoće da se igra, ne, nema količinu, to je Allah subhanahu ta'ala tako mu stvorio, nema količinu koncentracije kao što mi imamo. Mi sjedimo 40 minuta i, i jače zajedno, svi smo u jednom položaju, gledamo jedne druge, slušamo, razmišljamo, međutim, dijete nije takvo. I to je normalno, to mi trebamo da znamo kao roditelji, da pročitamo knjigu iz... Odgoja djece iz psihologije djece i tako dalje, da znamo te stvari. Međutim, isto vrijeme da odgajamo svoju djecu, ako ništa prije, prije spavanja, da im pročitaš nešto iz sirje poslanika, reju selem. nešto iz akide, lagano, da kažeš Allah je jedan, Allah je stvorio nebesa i zemlju u, u, za toliko dana. Imaju poslanici, najprobranije je pet, pa napraviš kvij svoje djeci, pa ih naučiš par sura. I naučiš jedan hadis poslaniha sallallahu reju selem. Kažeš im ko je Ebu Bekr. Pitaš ga. Sutra nagradiš onoga ko je znao. Ako imaš više djece, ako imaš jedno djete, onda je lakše. Jednostavno da svoju djecu odgajamo na tome. I uz Allahovu pomoć vidjet ćemo kad odrastu ta djeca, ona će odrast u duhu onoga čega se sjećaju iz svog djetinstva. Kao one djede što su bila, u komunističkom periodu još mladi međutim kad su bili djeca išli su u matev, kod hođe i onda cijel život služio partiji i kad je ostario kad je ušao u penziju, šta mu je došlo u glavu, kad se je rasteretio, nema više partije Tito ne govori, ima vanjski neprijatelj, samo što nije napočuva se, on 24 sata jedniku, onaj vošnjo sad će nema vanjski, nema vanjskog neprijatelja Tito bio neprijatelj međutim njemu tako predstavljeno hajmo od jedinstvo pjevaju ne pjesme pruga brčko banović moramo izgradati još ovog leta pod 200 litara ulja su jedan čovjek je znao podići na svoja ramena i staviti na kamion zamim sala koji po 200 kg znao dići na svoja ramena i nikomu ne pomaže i zato sad ne more da i onda kad se otrjesnio došao penže došao kuć sjeo šta mu je naum palo mejdž e eh. Sjećam se da mi je ovdje rekao, treba se klanjati. Juš ušao u džamiju. Alhamdulillah, bolje nego nikad. Međutim, koliko je o mladine otišlo Allah s.w.t., a da nisu dočekali ni penzije, nisu dočekali starosti. Tako da ne smijemo, to je veliki rizik. u je vječnost između dženneta, vječne nagrade i džehennama, vječne kazne, Allah da nas sačuva o džehennamske patnje. I molim Allah s.w.t. da nam olakša da sledimo put prve generacije muslimana, molim Allah, tabaraka wa ta'ala, da usadi u naša srca ljubav prema ashabima Allaho uposlenika, sallallahu alaihi wa sallam, da nam olakša druženje sa njima u firdevsu ala, eala molim Allah da nas sastavi u jennetu, kao što nas sastavi na vam esijelu, subhanaka Allahum i hamdika, shalun ilaha ilaha ilaha ilaha, istagfiruka, واتوب اليك وجزاكم الله خيرا احب الله والاسلام والقران والجنه احب جحافل الايمان ترفع الله والاسلام والقران والجنه احب جحافل الايمان ترفع رايه